Книга Езри Розділ третій Як настав сьомий місяць, а сини Ізраїля були в своїх містах, зібрався народ, як один чоловік, в Єрусалимі. Тоді Ісус, син Йоцедака, і брати його священники, і Зоровавел, син Шелтієла, та брати його взяли і збудували жартовник Богові Ізраїля, щоб приносити на ньому всепалення, як написано в законі Мойсея, чоловіка Божого. І вони поставили жартовник на його ж давніх підвалинах, і хоч боялись тубільних народів, проте заходилися приносити на ньому всепалення Господові, всепалення вранці і увечері. Справили також і свято кучок, як написано, і влаштували щоденні всипалення в належному числі, призначеному на кожний день. А далі повсякчасне всипалення, всипалення нового місяця і усіх посвячених Господові свят, та й від кожного, хто добровільно жертвував дар Господові. З першого дня сьомого місяця почали приносити всипалення господові, але тоді підвалини храму не були ще покладені. Отож, видали були гроші каменотесам і теслям, а сидонієм і тирійцям харч, напої і олію, щоб вони приставляли кедрину з Ливану морем у Яфу з дозволу на те кира перського царя. Другого ж року, після свого приходу до Дому Божого в Єрусалим, Зоровавел, син Шелтієла, та Ісус, син Йоцедака, і інші брати їхні, священники та левіти, і усі ті, що прибули з полону в Єрусалим, поклали початок і настановили левітів від 20 років і вище, щоб завідували роботою Дому Господнього. І стали Ісус, Його сини і Його брати, Кадмієл і Його сини та сини Юди завідувати тими, що робили роботу в Домі Божім, а й сини Хенадада за своїми синами та братами левітами». І тоді, як муляри закладали підвалини Господнього храму, поставлено священників у ризах і сурмами, і левітів синів Асафа з кимвалами, щоб славити Господа за постановою Давида, царя Ізраїля. І заходилися вони співати на переміну, хвалити і дякувати Господові, бо Він добрий, бо Його милість до Ізраїля вічна». І весь народ кричав сильним голосом, прославляючи Господа за те, що закладались підвалини Господнього дому. Багато ж і священників, і левітів, та голів родин, старих уже, що бачили перший храм, плакали в голос, коли закладено було в них на очах цей храм, а багато з них викликувало що сили так що не можна було розрізнити в народі радісних криків від людського плачу, бо народ сильно кричав, і голос його чути було здалека.